פרק ס׳ קומי אור יקיבה עורך וכבוד ה' עלייך זרח כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה והלכו גויים לאורך ומלכים לנגח זרחך בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד טעמנה, אז תראי ונהרת. ופחד ורכב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדין ועפה, כולם משבעה יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צום קדר יקבצו לך, אלה נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובתפארתי אפאר. מי אלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם? כי לי איים יקבבו, ואו נהיות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כצפם וזהבם איתם, לשם אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל כי פארך. ובנו בני נכר חומותיך.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 לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. והלכו אלייך שכוח בני מעניך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנאצייך, וקראו לך עיר אדוני ציון קדוש ישראל. תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור, וינקת חלב גויים, ושוד מלכים תנא כי וידעת כי אני אדוני משיעך וגואלך אביר יעקב. תחת הנחושת אביא זהב, ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, ושמתי פקודתך שלום, ונוגסייך צדקה. לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך. ושעריך תהילה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך. והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נעצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיטה אחישנה.